פרק י"ג באחד הימים יצא ישוע מן הבית וישב על יד הים. כיוון שנקהלו אליו המון עם רב, ירד לסירה על השבט בה, וחולה המון עמד על החוף. אז דיבר עליהם רבות במשלים, ואמר, הנה הזורע יצא לזרוע, כאשר זרע נפלו כמה זרעים בשולי הדרך, ובאו ציפורים ואכלו אותם. אחרים נפלו על אדמת טרשים, במקום שלא הייתה להם הרבה אדמה, ומיהרו לצמוח, מפני שלא הייתה להם אדמה עמוקה. אולם כשזרחה השמש, נצרבו, ובין שורש, התייבשו. אחרים נפלו בין קוצים, אך הקוצים צמחו והחניקו אותם. ואחרים נפלו על אדמה טובה, ועשו פרי. זה פי מאה, זה פי שישים. וזה פי שלושים. מי שאוזניים לו, שישמע. ניגשו התלמידים ושאלו, מדוע אתה מדבר עליהם במשלים? השיב ואמר, מפני שלכם ניתן לדעת את סודות מלכות השמיים, אך להם לא ניתן. כי מי שיש לו, נתון יינתן לו, ושפע יהיה לו. אך מי שאין לו, גם מה שיש לו יילקח ממנו. לכן, במשלים אני מדבר עליהם, כי בראותם אינם רואים, ובשומעם אינם שומעים, אף אינם מבינים. ומתקיימת בהם נבואת ישעיהו לאמור, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו רעו ואל תדעו. אשמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו אשה, ונראה בעיניו, ובאוזניו אשמע. ולבבו יבין, ושב ורפא לו. אשרי עיניכם הרואות, ואוזניכם השומעות. אמן, אומר אני לכם, נביאים וצדיקים רבים נחשפו לראות את אשר אתם רואים ולא ראו, ולשמוע את אשר אתם שומעים ולא שמעו. ובכן, שמעו אתם את פשר משל הזורע. כל השומע את דבר המלכות ואיננו מבין, בא, ראה וחוטף את מה שנזרע בלבבו, זהו הנזרע בשולי הדרך. הנזרע על אדמת תרשים, הוא השומע את הדבר, ומיד מקבל אותו בשמחה, אך אין לו שורש בתוכו, ורק לשעה יעמוד, ובהיות צרה ורדיפה בגלל הדבר, הוא נכשל מיד. הנזרע בין הקוצים, הוא השומע את הדבר, אלא שדאגות העולם הזה ומדוכי העושר מחניקים את הדבר ולא יעשה פרי. הנזרע על האדמה הטובה הוא השומע את הדבר ומבין וגם עושה פרי. זה עושה פי מאה, זה פי שישים וזה פי שלושים. המשיך וסיפר להם משל אחר. מלכות השמיים דומה לאיש הזורע זרע טוב בשדהו. והנה כשישנו האנשים, באויב זרה זונים בין החיטים והלך לו. כאשר צמחו הגבעולים ועשו תבואה, נראו גם הזונים. אז ניגשו עבדי בעל הבית ואמרו אליו, אדוננו, על עוזר הטוב זרעת בשדך, מניין יש בו זונים? אמר להם, איש אויב עשה זאת. האם אתה רוצה שנלך ונלקט אותם? שאלו העבדים, לא, השיב בעל הבית, שמא בלקטכם את הזונים, תעקרו איתם גם את החיתים. הניחו לשניהם לגדול יחד עד הקציר, ואת הקציר אומר לקוצרים, לקטו בראשונה את הזונים, ואיגדו אותם לאלומות כדי לשורפם, ואת החיתים אספו לאסם שלי. הוסיף <עוסף> וסיפר משל אחר. מלכות השמים דומה לגרגר חרדל, אשר לקחו איש וזרה אותו בשדהו. אמנם קטון הוא מכל הזרעים, אך לאחר צמיחתו גדול הוא מן הירקות והופך לעץ, באופן שבאים עופות השמים ומקננים בין ענפיו. עוד משל סיפר להם, מלכות השמים דומה לסעור, אשר לקחה אישה וטמנה אותו בשלוש שאים קמח. עד שהחמיץ כולו. את כל אלה דיבר ישוע להמון העם במשלים, ובלי משל לא דיבר עליהם, למען התקיים מה שנאמר בפי הנביא, הבטחה במשל פי, אביע חידות מני קדם. אחרי כן, שילח ישוע את המון העם, ונכנס הביתה. ניגשו אליו תלמידיו ואמרו, הסבר לנו את משל זוני השדה. השיב ואמר, הזורע את הזרע הטוב הוא בן האדם, השדה הוא התבל, הזרע הטוב הוא בני המלכות, והזונים הם בני הרע. האויב הזורע אותם הוא השטן, הקציר הוא קץ העולם, והקוצרים הם המלאכים. ובכן, כמו שאוספים את הזונים ושורפים אותם באש, כך יהיה בקץ העולם. בן האדם ישלח את מלאכיו, וילקטו מממלכתו את כל המכשלות ואת כל עושי הרשע, וישליכו אותם אל תנור האש, שם תהיה האללה וחרוק השיניים. אז יזהירו הצדיקים כשמש בממלכת אביהם, מי שאוזניים לו, שישמע. דומה מלכות השמים, לאוצר טמון בשדה, והנה מצאו איש. הוא טומן אותו שוב, ובשמחתו הוא הולך ומוכר את כל אשר לו, וקונה את השדה ההוא. עוד דומה מלכות השמים לסוחר המחפש מרגליות יפות. כאשר מצא מרגלית אחת יקרת ערך, הלך ומכר את כל אשר לו, וקנה אותה. ועוד דומה מלכות השמים לרשת שהושלכה לים, ואספה מכל מין. כאשר נמלאה, העלו אותה לחוף, וישבו וליקטו את הטובים לתוך הכלים, ואת הרעים השליכו. כך יהיה בקץ העולם. המלאכים יצאו ויבדילו את הרשעים מבין הצדיקים, וישליכו אותם אל תנור האש. שם תהיה האללה וחרוק השיניים. האם הבינותם את כל זה? כן, השיבו לו.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 ואחיו, יעקב, ויוסף, ושמעון, ויהודה, ואחיותיו, הרי כולן פה איתנו. אם כן, מניין לו כל הדברים האלה? הוא היה להם למכשול. אמר להם ישוע, אין נביא נקלה, אלא בעירו ובביתו, ולא עשה שם ניסים רבים בגלל חוסר אמונתם.